Og i denne podcast ser vi på den grønne omstilling, som Europa er sat ud på i det her årti. For hvad skal der ske, og hvad er på spil, og hvad er egentlig realistisk at nå i det årti, vi er gået ind i. Og til det øh, har jeg fået selskab af to øh, fremragende medlemmer af Europaparlamentet for de radikale venstre, Morten Helvig Petersen, øh, og dig, Nivola medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Europas økonomiske og geopolitiske styrke vil jo i de kommende årtier jo være afhængige af vores evne til at forblive både en ledende økonomi, men også et innovationscentrum, og vi vil opleve, at vores olieafhængighed sidste århundrede vil blive afløst af en ny, nye energiformer, ny teknologi i det her århundrede. Vi ser en energisektor, som er under forandring. Vi ser en produktion, som er under forandring. Og vores levevis er måske også under forandring, så er det mere permanent. Så hvis vi nu starter, vi er to, i krystalkuglen. Hvor langt tror I så, vi er nået, når vi kommer frem til nytårsaften 2029, Morten? 29? Ja. Øh, jamen, der har vi forhåbentlig lagt... Virkelig nogle, nogle, øh, nogle vigtige spor ud, og, og, og det, der foregår lige i den her periode næste år eller to, er sådan set et, øh, utroligt afgørende, fordi øh, der er, det er nogle kæmpe store beslutninger, vi står overfor. Øh, der skal investeres, altså der er så mange nuller bag alting i den der energiverden og energibranche, så det er helt vildt, og, og de spor, der skal lægges ud i forhold til udbygning af havvind på Nordsøen Øh, kabler, elektricitetskabler, marker, der skal graves op, højspændingsledninger, alt det her, øh, der kan få ingeniører til at lægge søvnløs om natten øh, af glæde. Øh, det, det er virkelig nogle store spor, der, der lægges ud nu og skal lægges ud nu. Og, og gør vi det, og gør vi det rigtigt, jamen, øh, så, øh, så går vi også en, en lys og grøn i møde, men det er nogle store beslutninger, det er nogle store klodser lige netop i de her over i den her periode. Hvad tror du, der vil være sket? Jeg håber, at vi vil have en situation, hvor at når man så planlægger sommerferien, som man sikkert har gjort øh, lige før nytårsaften, jamen så har man gjort det ved at booke en togbillet, for vi har fået en masse grønne øh, togforbindelser gennem øh, Europa mellem øh, Europas øh, storbyer, at vi har fået lavet en, en, en massiv øh, grøn omstilling. Der gælder det selvfølgelig om at få opført de her øh, vindmøller og få stoppet med brug af olie og Gas. Altså, så jeg håber, der er sket rigtig meget. Men også, at vi har fået ændret vores landbrugsproduktion. Der bliver vi nødt til at, at gå i en retning, hvor vi selvfølgelig producerer grønt, men hvor vi også sørger for ikke at, at spise så meget kød. Og fra EU side støtte den kødproduktion, som vi ved er så, så skadelig for klimaet. Men Nicolaj, hvordan kan vi mærke det i vores dagligdag, der, når vi står på tærsken til 20.30? At, at, at vi er nået et stykke vej, tror du? Altså for det første håber jeg at man sidder der og har lidt ro i maven, lige inden øh, dronningen går på med nyårstalen. Altså øh, sådan, altså, man, og det siger jeg jo, fordi altså, jeg tror da, jeg har det i hvert fald selv personligt sådan, at jeg er da rigtig bekymret for, om vi for, når at få lavet den nødvendige grønne omstilling. Og, og det som, altså de næste fire år, hvor vi sidder i, i EU-parlamentet, er jo fuldstændig afgørende for, hvor langt øh, vi kommer i, i Europa. Så, øh, så man kan sige, enten så sidder vi der aften og skal til at høre på dronningen eller kronprins Frederik, eller hvem det nu er, der, der skal holde talen og, og være. Og hvis der ikke er sket særlig meget, så er vi i en bekymrende situation. Men, øh, men er der sket noget, så vil det jo være virkelig dejligt at kunne, kunne skåle i velkomstdrinken og, øh, og sætte sig tilbage og, og være glad over de grønne jernbaner, de vindmøller øh, og den øh, omlægning af vores øh, både industriproduktion, men også landbrugsproduktion, som er nødvendig. Jeg vil lige sige, ja. at, at, at vi har sådan et uafklaret forhold til kongehuset i mit parti, men det er da første gang, jeg hører en enhedslæste menneske sidde der og sige, at han rejser sig op for dronningen hjemme i stuen. <laughs> ja, ja, ja. Jeg ved nu ikke, om jeg rejser mig op, men vi sidder altid og ser det. Jeg ved ikke, laver ikke sådan nogle tips hvor I gætter på, hvad kommer hvad med siger i siger. Ja, ja. Og ja. folk. Ping. Mm. <laughs> nu tog du ordet. Hvordan tror du, den der saften for dig vil være der i, på tærsklen til 2030? Hvordan har vores liv forandret sig, tror du? Jamen, jeg, jeg tror, det er, det er selvfølgelig svært spor, men, men, men det tror jeg, det har, og, og på mange stræk, ikke? At, at, at den bevidsthed om det grønne, som jo virkelig er, altså eksploderer i de her år, at, at, at, at den har også udmøntet sig i, i håndfaste ting. Og det kan være alt lige fra transport, som Nikolaj nævner, og elbiler, og el solceller på taget, og, og, og, og, og, og mindre kød... Det kan være, at nytårsmenuen er skiftet ud, og den vegetar en vegetarmenu, ikke? Og, og, og så videre, så videre. Altså, jeg tror, der sker så mange spændende ting i de her år, æ, så, så når vi når til nytårsaften, det er 29-30 stykker, at, at det er også noget, der vil have sat sig i nytårsmenuen. Altså helt enkelt. Det er ikke nødvendigvis en stor rød oksebøfter på bordet der. Det, det kan være alt muligt andet. Så at renovering ja. af bygninger er en stor og, og hjertekædsomlig ting. Ikke? Man er altså noget som energieffektivitet, ikke? Jeg tror, at første første ordførerskab i Europaparlamentet, det var på energieffektivitetsdirektivs implementeringsrapporten. Ikke? Ja. Og det er ikke særlig Twitter-egnet eller noget, der minder om det. Men, og, og, og mange af de der sådan, meget komplekse ting, som, som ikke er synlige i, i forhold til den der kamp for at bekæmpe klimaforandringer. Det, det, det, det er jo en sindssygt vigtig kamp. Så en ting er de synlige ting omkring mad og drikke og biler og og solceller på tagene og vindmøller, du kan se. Men der er altså en, en lige så stor del af opgaven, som er, kan være ret teknisk og kedsomlig omkring energieffektivisering og, og vedligehold og renovering af bygninger eksempelvis, at få sektorer til at spille sammen på kryds og tværs, få integreret den der grønne vindmøllestrøm ud i transportsektoren, ud i fjernvarmen, ud i osv. osv., osv. Så der ligger også en masse ting under motorhjelmen her, Altså, som er sindssygt vigtige, og som ikke nødvendigvis trækker overskrifter. Og hvis det er overskrifter, så er det meget lange overskrifter, øh, øh, som, som er nogle af de spor, som vi lægger ud i øjeblikket, som, som, som er vigtige at holde fast i. Hvorfor er det her område sådan et område, som optager alle, og som alle stort set er enige om, men som er meget svært at formidle, sådan så folk ikke falder i søvn, Nicolaj. Jo, men i virkeligheden er det jo ikke det. Altså, hvis vi får lavet den nødvendige energirenovering, hvad er det så, der er sket i 2029? Så vil der sidde en håndværker, der sidder der og venter på dronningens nytårstale med tipskupongen klar og har haft job med at gå og energirenovere vores, vores boliger. Så vil man være taget afsted i den nye anlagte letbaner, hvis man har fået besøg fra en anden del af Europa, så er de kommet med, med en grøn togforbindelse i stedet for et fly. Det er jo ikke et, et skræmmescenarie. Altså, og, og så er det en dejlig øh, rød plantebøf, man måske prøver at, at spise for nogen, måske for første gang, øh, og for nogen, øh, fordi de er, er generelt begyndt at, at gøre det. Og, øh, altså, det tænker jeg, det er, jo, det er jo virkeligheden nogle meget konkrete ting, som, som jeg i virkeligheden også synes er sådan noget, som, som, øh, som hvis vi er gået i den retning, som er nødvendig så er det jo ikke så skræmmende igen, fordi det er jo også en vigtig pointe. Tid kan det jo nogle gange ligesom virke som om, at hele verden skal totalt forandres. Og nej, mm. men der er nogle konkrete ting, vi skal gøre, og det kan faktisk skabe arbejdspladser, det kan skabe hyggelige oplevelser med tog ned gennem Europa, og det kan, det kan skabe ja, en ny madoplevelse, hvis man prøver at spise en, en, en plantebøf en gang imellem i stedet for en kødbøf. Morten, det er svært at sælge den der dommedag, det er formidlingsteknisk i hvert fald. Hvad, hvad tænker du? Nej, dommedag er ikke svært at sælge, altså med respekt for Greta Thunberg. Altså, det, det er jo i høj grad sådan en dommedagsscenarie, ikke? At, at stop for alt i morgen, eller så går verden under. Så den del af det er, der er der jo meget opmærksomhed omkring. Ikke? Nej, det svære synes jeg, det er, jo, det er jo det her med, når det begynder at blive teknisk vanskeligt. Og det er der altså. Det er der virkelig meget af det stof, der er. Mm. Øh, og, og, og ja, der er mange ting, der er meget synlige omkring plantebøffer og solceller osv., og men der er bank med meget af det stof, som er. Altså jeg har selv været overfører på, på sådan noget som elektricitetsmarkedsforordningen, og, det, det, og jeg, jeg har ikke nogen teknisk baggrund, vel, og det er svært stof. Og jeg tror også, man skal være meget ærlig over for, øh, for, for lytterne, for vælgerne, for, for hvem det nu er i forhold til at, at, at sige, at det er også teknisk svært. Det er det, og det er en af de medvirkende årsager til det, og det er også svært at formide det, fordi en elektricitetsmarkedsforordning eller et energieffektivitetsdirektivs implementeringsrapport, eller hvad ved mm -hmm. jeg, altså ligestallene pisker der ud af. Ja. Det er ikke kun plantebøffer det hele, det er det altså ikke. Jeg tror, at 70 procent af udledningerne kommer fra energisektoren. Ja. Og det er der jo mennesker, der bruger hele deres liv på at blive kloge på øh, at håndtere og, og, og være eksperter i, så jeg tror også, man skal være meget åben omkring, at ja, det er kompliceret teknisk, og det er kompliceret politisk. Jeg kan huske, at jeg har en skummel fortid i Folketinget. Jeg blev valgt i, i, i 1998, og, og på det tidspunkt, der når man sådan skulle konstituere sig efter et valg i, i Folketingsgruppen, der, ikke, så, så sidder man, så byder folk jo ind, hvad de gerne kunne tænke sig at lave, og hvad kommer de med til festen osv. osv. Ikke? Og det der med at være energioverfører på det tidspunkt. Det var, altså, det var det, eller kirkeordfører, det der simpelthen bare var værste. Det var ikke, at ja. folk de sad sådan og dukkede sig ikke? og om hen og trak 19. Ikke? Og, og, og dag, nu vil alle være i kirkeordfører. Dag. <laughs> ja. I dag, i dag der er det jo altså toppen af poppen, fordi mm. øh, der, der er en grøn omstilling, som haster. Det er sikkerhedspolitik, det er erhvervspolitik, det er mm. forskning, det, er, det har alle sådan kryds og dramaer i sig og der gør til det, det, det noget af det mest fascinerende overhovedet, og i det indgår altså også, at noget af det er bare drønhamrende svært teknisk, og gør det helt vildt svært at formidle. Nu er det jo faktisk, som du siger, på toppen af dagsordenen, og derfor var det, det også, da den nye kommissionsformand, øh, Ursula von der Leyen, hun trådte til, og inden for rekordtid på 11 dage præsenterede European Green Deal, som er en køreplan med... 50 konkrete initiativer og lovforslag, som løbende vil blive præsenteret over de næste par år. Tilsammen så skal denne her Green Deal, altså bringe EU på kurs, imod øh, total øh, neutralitet, CO2-neutralitet, øh, i 2050. Hun sammenlignede det, da hun præsenterede det hen her, von der Leyen, med månelandingsprojektet i USA. Altså hun sagde, det her det er Europas månelandingsprojekt, og det, hun refererede til, var jo Kennedys moonshot speech i 61, hvor han ligesom siger, inden for tid, der skal vi have sat en mand på månen, og det ledte til en hel masse teknologiske fremskridt, og det er jo enormt store ord at tage i sin mund. Kan I jo bakke dem op, Nikolaj? Altså desværre må jeg sige, jeg er bekymret for, at man ikke kan det. Altså, og at... Øh at, at hvis man var en astronaut, der sad i det rumskib, så ville jeg være bekymret. Men problemet er jo, at, at nu er det jo hele kloden, der sidder i det rumskib, og gerne skulle nå i mål. Og det... Og det og det er jeg, altså på en, på en række konkrete områder. Altså, vi, ser, vi ser, hvad hedder det? Et, en landbrugsstøtte, som ikke er blevet grundlæggende lagt om. Det er jo en vanvittig stor del af EU's budget. Altså over en, en tredjedel af, af budgettet går til, til landbrugsstøtte, hvor det ikke ser ud til at komme den nødvendige øh, grønne øh, omstilling. Vi ser det i forhold til EU's budget samlet også, øh, at, øh, at man der heller ikke får taget de nødvendige øh, øh, sådan tiltag, men tværtimod fortsætter en... En, en støtte til eksempelvis grønt landbrug, men også fortsat støtte til øh, fossile brændsler. Og det er, jo, det er jo dybt problematisk. Altså fordi, jo, men altså, det er jo ikke svært for politikere at holde flotte taler. Det, der er svært, det er at sætte handling bag ordene. Og, og der må jeg sige, der, øh, altså, det er jo ikke sådan, at det sidste punktum er sat, men jeg, er, jeg vil godt øh, rejse et, øh, et grønt flag og sige, der skal virkelig, skal virkelig andre bolde på såben snart, hvis man skal nå i mål med den øh, måledannelse. Hvad siger du om kan Kan jo bakke de her flotte ord op? Jamen det skal vi, Æh, og det har jeg da også en vis forhåbning til. Jeg siger ikke, det er nemt, og, og, og særligt ikke, når man skal til at og, og, og lave det realpolitisk, hvor man virkelig forhandler med folk fra andre lande. Så altså er det jo, det viser sig at være svært. Det er jo nemt nok at stå udenfor og, og kritisere, men det der med at komme ind og skulle lave resultaterne, det, det er svært. Ikke? Jeg var i Madrid før øh, jul, til klimatopmødet dernede, og, og hvad var en skrækkelig omgang, fordi amerikanere er jo meldte sig ud af Paris, ikke? og kineserne kører deres eget løb i interne, for så vidt, og også Brasilien øh, ud af en tangent. Ikke? Og der, der synes jeg, det er stået meget klart, hvis, øh, hvis det skal komme nogen steder fra, så er det EU. Altså øh, det forsøg med den her øh, Green Deal, som du nævner indledningsvis, er jo det mest ambitiøse forsøg, på reelt omstilling af hele økonomier, der omfatter alt fra landbrug til transport, til energi, til finansiering, til boliger, til you name it. Øh, vanvittigt ambitiøst. Så på den måde, så står jeg godt, at von der Leyen kalder det det der med, med månelandingen, fordi det, det er i det niveau, det skal ses, den ambition. Og lykkes vi med det? Øh, og det er jo så det, der opgave nu. Øh, jamen, så er der jo ikke nogen andre kontinenter, der har noget, der bare minder om det, vi vil stå med fra EU's side. I forhold til et samlet bud på en regulering, i forhold til udrulning af vedvarende energieffektivisering og integration, i forhold til vores energisystemer, kobling mellem sektorer osv. osv., osv. Så ja, det er en kæmpe mundfuld, og det bliver drønhammerende svært, at gøre det her på en måde, hvor folk også er med. Fordi noget af det vigtige her, og noget af det svære i det her, det er, at det er jo nemt nok at sige til folk fra Østeuropa, at nu skal I bare lukke den der kulmine og sætte en vindmølle op. Men hvis man gør det, Konkret betyder det, at der er millioner af mennesker, der skal gå frysende i seng til vinter. Hvordan får vi folk med på den omstilling? Det er for mig at se, at den største udfordring i det her er at få folk med på det på en måde, hvor de kan se en vej igennem hen mod klimaneutralitet i 2050. Hvad siger du, Nikola? Jo, men så altså, er klart, at en fuldstændig grundlæggende forudsætning for at kunne nå mål, det er, at det er en socialt retfærdig grøn omstilling. Det er helt sikkert, og der skal man ikke undervurdere, at der er nogen, der ikke har den samme erfaring, som vi har i Danmark med, at det at lave en en politisk bestemt grøn omstilling for mange år siden, der gjorde, at vi blev førende på vindmøller, der gjorde, at øh, vi har grundfors og Danfors, der laver pumper osv., der laver øh, energirenoveringsting. Øh, øh, det, det er jo en erfaring, som vi har herhjemme med, at når man laver grøn omstilling, så skaber man grønne arbejdspladser, og så skaber man fremtidens job. Den erfaring findes jo ikke øh, nødvendigvis alle steder, så det er klart, der, der er det helt afgørende, at man, man laver en, en, en, en retfærdig grøn omstilling. Men jeg vil også sige, altså Både Enhedslisten og det radikale venstre gik jo eksempelvis til EU-parlamentsvalget med en målsætning om at kæmpe for mindst 65% reduktion i 2030 af udledningerne. Det, som vi sidder og slås med nu, det er, at vi har kun, kun med meget, meget snævert flertal få parlamentet med på 60% reduktion. Vi sidder med en EU-kommission, der siger 55%. Det er bare mere for at sige, altså videnskaben siger, at vi skal have reduceret med 65% i 2030, så ja, det kan godt være, at inderne og kineserne og andre svigter og Trumps svigter, ja, men, men EU leverer altså heller ikke den øh, reduktion. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at man vil gøre det i forhold til, hvad videnskaben siger, at vi skal. Og det gør altså, at jeg bare øh, har tænkt mig at, at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at, at, at presse på, fordi vi er bare slet ikke i, i mål, og det er det, der gør mig bekymret. Men vi har ambitionen. Jeg spurgte John Norbo, som er senior advocacy advisor for organisationen CARE, hvad han synes om den her Green Deal, og han svarede således, European Green Deal er et udspil, som signalerede et klart kursskifte i europæisk klimapolitik. Behovet for klimahandling kom igen på dagsordenen i EU, i hvert fald i kommissionen og parlamentet, og dermed så lægger han jo også op til, at medlemslandene skal jo altså kunne bakke det her projekt op i rådet. Lad os lige tage og kigge på de ting, som skal fixes i det her årti, fordi I har nævnt flere af dem. En tredjedel af energiforbruget i EU stammer fra boliger og bygninger. Hvordan er det, at man får en højere energieffektivitet i sådan nogle boliger og bygninger, Morten? Jamen, det gør man blandt andet ved, øh, altså, igen, noget så... Øh som bygningsdirektivet, som jeg sad og med Ben Benson i, i forrige periode, hvor man altså, tvinger landene til at spille ind med planer for, hvordan de vil renovere, og at man så i øvrigt afsætter penge, der gør, at man kan fordoble eller tredoble renoveringsraten, det vil sige, hvor mange bygninger du kan renovere årligt. Vores store udfordring er jo, at, at det er jo typisk, når folk de bygger nyt, eller de skiftet tag, eller hvad det nu er, at, at de træffer de investeringsbeslutninger, der skal til for at gøre det så grønt som muligt. Ikke? Mm. Hvordan knækker vi den kode, og hvordan knækker vi den i forhold til offentlige bygninger, skoler, hospitaler, øh, hvad det måtte være. Ikke? Det er et kæmpe sådan udstående efterslæb, der er på bygningsmassen i Europa, som skal renoveres. Dels i forhold til hele skallen, altså tag og vinduer, dels i forhold til integration af vedvarende energi. Det vil sige, du skal have noget, noget fjernvarme ind, der så igen er i høj grad forhåbentlig drevet op af, af, af vedvarende energikilder. Og for de systemer til at spille sammen er, er, er en kæmpe udfordring. Og, og, og der er så den her såkaldte renovation wave på øh, på bordet nu, øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvad man kalder den på dansk, men altså, det, det er jo et initiativ mm -hmm. altså, til netop renovering af bygningsmassen. Her i Indkård, i øvrigt, at vi skal genåbne det der bygningsdirektiv, netop med henblik på at sikre, at landene leverer. Det gør de ikke i øjeblikket, og, og, og det er en af vores udfordringer. Den er jo netop øverst på listen øh, til at opnå både reduktion af CO2-udledninger og jobskabelse i byggesektoren, og det minder jo mig i hvert fald om det byggeboom, der var i nullerne, Altså, skal det være sådan, at vores vækst går igennem cement og, øh, og, og den her byggesektor? Ja. ja, jeg ville da have ønsket, at det byggeboom, der var i nullerne, var et øh, grønt byggeboom, hvor vi havde fået energirenoveret alle bygninger, fordi det var det jo desværre ikke. Æh, men, øh, men det er jo det, som der forhåbentlig gerne skal komme nu. Æh, og, øh, og man kan sige, at det, det er jo meget at gøre herhjemme også. Æh, og det er jo fornuftigt at gøre. Altså, hvis du energirenoverer en skole... Jamen, så sparer kommunen øh, penge på, øh, på varmeregningen, øh, og, og naturen øh, bliver, og klimaet bliver, bliver gavnet. Og, da, og der, folk har sikkert prøvet at rejse rundt i Europa, og det er jo tit, når man kommer rundt, så ser man jo, det er jo helt vildt, altså det trækker ind, altså, mm. og, og det er helt, altså der er slet ikke en, altså vi kan gøre meget herhjemme, men hvad man kan gøre ude øh, i andre EU-lande er, er helt vildt. Og der synes jeg så, jeg sidder jo i, i, i beskæftigelsesudvalget i, i, i, i parlamentet, og ordfører for Venstrefløjsgruppen der, og der, der, der bliver det jo meget konkret med at få lavet en socialretfærdig grøn omstilling. Jeg er blevet udnævnt til at skulle lave en rapport øh, for at presse på for en øh, renovering af asbestdirektivet, fordi det vi faktisk ser, det er, der er ikke så meget, man taler om det, men, men hver eneste år, så er der omkring øh, 15.000 øh, bygningsarbejdere, der dør øh, som følge af asbestsygdomme. Og, øh, og det er flere der dør i trafikken. Så vi har en situation, hvor hvis ikke vi får beskyttet de bygningsarbejdere, der skal ud og renovere boligerne, fordi det lige præcis... Altså, når du renoverer boligen, så åbner du op, og så lige pludselig ligger der asbest, og unge bygningsarbejdere har ikke erfaring med, hvordan de beskytter sig, og hvordan de overhovedet spotter, at der er asbest. Så det er jo sådan helt konkret, hvor vi skal sørge for, at resultatet forhåbentlig er de mange grønne arbejdspladser, vi får skabt i byggeriet. Det ikke bliver, at endnu flere tusind kommer til at dø. Så det er der, hvor ligesom man kan sige, der skal, den, der skal den grønne omstilling være socialt retfærdig, på en måde, hvor vi undgår, at bygningsarbejdere kommer til at dø, men hvor vi får skabt de arbejdspladser, for lavet den energirenovering, som der er behov for. Så det, det, er, det er der, hvor man kan sige, mm. det... det øh... Du sidder jo i parlamentets udvalg for arbejde, sociale anlægner. Hvem er det, der skal betale det her? Altså, bliver det lejerne og husejerne i sidste ende, eller hvordan skal, hvordan skal den her ombygning foregår? Jamen altså helt konkret, så, så er det klart, at det er nogle forpligtelser, landene skal lave, men det er mm. selvfølgelig også altså, den kamp, vi også blandt andet har i budgettet, hvor meget bliver afsat til at lave øh, en grøn omstilling. Og, mm. og, og jeg tror, det er der, hvor man kan sige, der, der ser det desværre også lidt skidt ud i den forhold til, at der blev skåret på noget af den Just Transition Fund, som der var afsat, mm. altså hvor man skulle prøve på at, og, øh, at give, øh, give, hvad kan man sige, sådan hjælp til, at der var en socialt retfærdig grøn omstilling. Fordi jeg tror bare, man, man kan sige, at man kan godt... Altså der er nogen, der bare er fodslæbende og ligger til højre for den giske og ikke vil gøre noget som helst på det grønne område i EU-parlamentet. Altså sådan er det. Men der er jo også nogen, som har bare en bekymring af, at vi er et ret fattigt land, og vi har svært ved at finde midlerne. Og der må man sige, der, der ville jeg jo synes, det var fornuftigt, man ikke brugte det på sort landbrugsstøtte, men gav det til øh, hjælp til at lave energirenoveringer. Fordi igen som sagt, det er nogle indgangs investeringer, der er gode for at sætte gang i økonomien, og det er jo fornuftigt i en kriseperiode, som vi er i nu, hvor mange bliver arbejdsløse. Men det er jo så også noget, der betyder, at man kommer til at spare på, på energiregningen fremadrettet. Så det er jo sådan en win-win situation i virkeligheden, hvis man, hvis man, øh, hvis man prioriterer at få det gjort. Mm. Er det ikke i virkeligheden en akilleshæl i den her omstilling, den Det her med, at det er jo ikke alle, der lige kan skifte bilen ud, og ikke alle, der lige kan få smækket solceller op på taget. Altså, er der ikke en stor potentiel social slagsud i det her projekt? Øh, jo, det er der. Øh, men man skal også, tror jeg, bare være, eller passe på med, at det ikke bliver et argument for at bremse det hele heller. Øh, at, at, at mange af de ting, vi står over for, er jo også ting, som... Altså, øh, altså kan håndteres og skal håndteres, uden der nødvendigvis er fordelingspolitik i det. Mm. Jeg er selv tilhængig at et større EU-budget, og har gjort, at, at, at EU også kan få egne indtægter, eksempelvis beskatning af CO2, øh, altså en afgift på kul på det her som så kan pløjes ind igen, i forhold til at gøre noget godt og gøre noget grønt, gå ud og belåne på markederne. Altså vi kommer ikke uden om privat kapital her, øh, i forhold til at mobilisere, pensionskasser, finansielle institutioner, der står på spring efter også at investere i solide grønne projekter. Vores udfordring i øjeblikket er at vi mangler... Altså det, det, man kan kalde bankable øh, grønne projekter, hvor noget af det, der skal ske på Nordsøen eksempelvis, er, er sindssygt spændende, også for de der finansielle institutioner, ikke? Som, øh, som, som, som står og kigger ind i det her. Ikke? Så meget af det, øh, tror jeg, så man ikke har voldsomt meget med fordelingspolitik at gøre. Jeg ser nogle store udfordringer i forhold til, når man kigger ud over Europakortet, mm. i forhold til den overgang fra olie og kul videre over i vedvarende. Mm. Men eksempelvis, der får vi en periode med gas i, i en fase, må jeg bruge et eksempel. Der ligger en kulmine i Polen, der hedder Belkatuf, der udleder, jeg tror, det er 32 millioner tons CO2 om året. Danmark skal reducere med 20 frem mod 2030. 32 millioner tons om året. Hvis de går fra at lukke den kulmine over til naturgas, er det halveret deres CO2-udslip. Med noget, der svarer til, hvad Danmark skal reducere. Mm. Og det siger jo noget om de perspektiver, der er i at finde ud af det med hinanden, på kryds tværs af landegrænser, og noget om de vanskeligheder. Fordi jeg ved, hvis jeg siger til mine polske kolleger, at prøv at høre, den der mine i morgen, og så vend 10 år på, der står vindmøller, så er det jo det samme som, at folk skal gå frysende i seng. Og mm. det er en reel problemstilling. Jeg underkender slet ikke den sociale udfordring, og, og det her med energy poverty osv., så ved det slet ikke det. Men jeg tror, man skal være meget varsom med, at folk med sig i, at de kan se sig selv i den rejse, den grønne rejse, som vi er i gang med. Og der nytter det ikke noget. Bare stå og sige til folk, prøv at høre, luk det der i morgen, og så må I vente på, at der er et eller andet, der træder i stedet for. Der er man nødt til at tænke sig ret grundigt om, og der er det, at det bliver teknisk svært og vanskeligt med den der omstilling. Du er, Morten, næstformand for Europaparlaments Industri- og Energiudvalg. Øhm. Og... Du nævner jo de her voldsomme regionale øh, spændinger, øh, som der er over planer om, blandt andet at få el ind i øh, opvarmningen af industrien og altså til at, at drive øh, vores opvarmning af huse også, og også til at drive øh, industriarbejdspladser. Øh, øh, hvad er de der regionale øh, spændinger? Altså, hvordan ser de ud? Hvem er det, der er uenige? Hvem er det, der stiller sig på bagbenene? Altså, jeg tror sådan, at er, at man skal være meget varsom med at anlægge sådan en dansk maske ned over det. Og altså, vi er i Danmark så utrolig privilegeret ved, at der har været kloge folk, der i 70'erne og frem har truffet nogle virkelig gode beslutninger i forhold til en, en grad af uafhængighed, i forhold til import udefra energi og grøn omstilling, fjernvarme, vindmøller, energieffektivitet osv. Det er jo ikke virkeligheden i en stor del af, af de andre lande. Hvor der er vidt forskellige forudsætninger, og det er lige fra nogle regioner i, i Polen, ikke mindst og tyskerne også for så vidt, som er helt og dybt afhængig af kul øh, i dag, øh, til et land som Slovenien, hvor op mod halvdelen af landet er jo sådan udlagt til naturreservater, så hvordan skal de kunne lave vindmøller på land, og når de ikke har noget betragtning? så er det jo nogle helt andre forudsætninger, de går ind i det her med, end vi andre gør. Så jeg tror, det er utrolig vigtigt, at det for øje, at landene er jo vidt forskellige, og det er jo charmerende og skønt på, på så mange måder i forhold til mangfoldighed og diversitet, men det betyder også, at hele det her ret nørdede arbejde med energiplanlægning, og den grønne omstilling øh, vil, vil virkelig være vanskelig og skal tilpasses de forudsætninger, der er i de enkelte lande, de enkelte regioner. Og det er jo derfor, det er så forbandet svært, fordi folk kommer jo naturligt nok med hver deres udgangspunkt og bidrag til festen her. Og der bare pokkeres til forskel i forhold til ja, Belkatov-kulminen i Polen eller Naturia eller Slovenien. Og så i forhold til en dansk virkelighed, hvor at meget af det her kan lade sig gøre og skal lade sig gøre. Netop fordi vi har Nordsøen, som vi kan hive en masse vind ind ud fra. Nej, nej. Hvordan oplever du de der regionale spændinger de og de politiske øh, forskelle, der er i den her proces? Jamen altså, jeg synes, det er vigtigt at og også i virkeligheden, lidt som Morten siger, at jeg, altså, jeg ser det i høj grad som nogle politiske uenigheder. Altså, øh, altså, hvis man ser på, hvad for nogle grupper, der stemmer imod høje ambitioner, så ligger de jo på højrefløjen. Øh, og, og mig og Morten, altså og vores gruppe osv., har jo en uenighed omkring øh, gas. Altså, jeg mener, det er dumt at investere i store gasprojekter, fordi det binder i virkeligheden til at fortsætte med at bruge gas i, i rigtig lang tid frem. Så det er jo sådan noget, hvor der bare er en forskel på, hvordan vi stemmer helt konkret. Men, men, men når det er sagt, så er det klart, at, at, at hvis vi ikke ligesom har en åbenhed over for at prøve på at afhjælpe de sådan bekymringer, der, der særligt er i, i Øst- og, og Sydeuropa, øh, fordi de ikke har de samme erfaringer som os, så kommer vi ikke i, i mål. Og det er også et fordelingspolitisk spørgsmål. Altså, man, når der skal findes en regning, så skal, altså, så skal den jo findes et sted. Det er den ene, den ene eller den anden, der skal, der skal betale regning. og Det er jo også den, det er også den diskussion, vi ser herhjemme. Øh, altså, hvad, hvad, hvad skal man gøre? Hvordan skal man finansiere flere elbiler? Er det ved at skære i velfærden i fremtiden, eller er det ved at gør det dyrere at købe benzin- og dieselbiler. Altså, så det er, jo, det er jo en konflikt, der, der findes. Og der, der er det klart, at, at der har jeg det i hvert fald bare sådan, både for, altså, som socialist, at, at jeg mener, at, at de bredeste skuldre skal bære det, det, det tungeste læs, men også sådan helt realistisk. Altså, vi kommer ikke til at komme i mål med den nødvendige grønne omstilling, hvis regningen bare sendes til de svageste. Altså, og det gør vi slet ikke i en tid, hvor vi er blevet ramt af en, en krise. Så, så hvis, man kan man sige sådan, hvis man vil lave den nødvendige omstilling, så bliver den nødt til at være øh, socialt retfærdig. Så bliver man nødt til at... Og, og igen, det er i virkeligheden også der, hvor vi har nogle gode erfaringer herhjemme. Ikke? Altså, man har gennem øh, årtierne ligesom lavet øh, forskellige adfærdsregulerende øh, tiltag fra Folketingets side. Så har man kompenseret det med en grøn tjek til de laveste indkomster. Det er sådan en meget, meget konkret måde at afhjælpe og sige, sådan, at den endelige mor skal ikke miste muligheden for at, at, at, at få et varmt bad, når man sætter hvad hedder noget, en afgift på, på vand. Og den, den erfaring er jo, er jo god at have, og der, der er nogen, der bare er meget langt bagefter der, og hvor, hvor jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke trækker nogle asociale løsninger ned hovedet på dem, fordi så er det, at vi kommer til at se gule veste, er det, vi kommer til at se protester, og så er det, at vi, vi, vi, vi slet ikke får flyttet de nødvendige, stemmer, og nu sidder jeg og peger på vores skærm her bagved med, med parlamentarikere i Europa-parlamentet, så får vi bare ikke, så taber vi igen og igen, og, og, og vi er, har allerede svært ved at vinde de afgørende kampe. Og de gule veste, det var jo faktisk uh, transportbegrænsninger, uh, som, uh, som satte det i gang, så vidt jeg husker, uh, fordi transportsektoren, den står jo for omkring en tredjedel af EU's udledninger af drivhusgasser. Mm. Hvordan nedbringer man nemmest den anden del mod den? Ja, men det er jo mange ting, der, der, der, der skal til. Ikke? Der er øh, jo, jo. Altså en del af transporten skal jo elektrificeres, ikke? Og det er særligt øh, sådan persontransporten, ikke? Så vil der være noget af den tunge transport på jul, hvor du skal have fat i. Altså brind, der er jo en af de store sådan, satsningsområder nu, ikke? Og, og, og ikke mindst tyskerne er jo voldsomt optaget af brint, at, at det skal være sådan redningen for, for dem på mange af deres øh, produktionsprocesser i industrien, men også transporten. Ikke? Øh, så du skal elektrificere så meget af det, du kan, der giver mening. Ikke? Og så vil du have nogle biobrændsler og noget brint til den tungere del af, af, af, af transporten, lige så vel som altså skibsfarten og, og søtransporten jo, Øh, eksperimenter på livet løs med altså alt muligt ammoniak og øvrigt og også brændt så, så der er en masse teknologi i det her som gør det svært og hvor man jo heldigvis altså, er, eller, man er i gang med virkelig at, at folde det ud og forske helt vildt og voldsomt i det. Skal det også have knækket den kode, så, så det er en, en, en blanding i forhold til persontransportet, at få det elektrificeret, og så var det være en masse teknik i forhold til, til den tunge del af transporten, ikke mindst. Men har vi stadigvæk benzindrevne biler der øh, ved indgangen til 2030? Ja, det har vi. Det, det er jeg helt overbevist om, fordi, hvad kan man sige, det er klart, at jeg sidder for et parti, som gerne så, at vi forbød øh, salg af, af benzin- og dieselbiler i... Øh, i øh, Ja, senest 2030, men rigtig gerne her i 2025. Men selv hvis vi gør det, vil der jo stadig køre benzin og dieselbiler rundt. Så, og det er jo også, altså man kan jo sige, det er jo i virkeligheden også bare argumentet for, at man skal, man skal huske at, at komme tidligt i gang. Altså fordi en, en bil solgt i, i 2030, ikke mindst hvis det er et land, hvor man ikke salter så meget på vejene, så kan den køre i, i rigtig lang tid. Ikke? Så, så, så ja, vi skal, virkelig have, vi skal virkelig have investeret i den kollektive transport. Vi skal have Øh, gjort, dem, øh, gjort det billigere at købe, øh, købe elbiler, så det bliver tilgængeligt for, for almindelige mennesker, og det er det jo det er det desværre ikke rigtigt i dag. Jeg så i, i en af de internationale aviser i går, hvordan uh, der er sådan en kæmpe kamp internt i den tyske bilindustri, om hvorvidt at, at man tror på forbrændingsmotoren i 2030 eller ej. Og, og, og udfordringen er jo, at, at, at kineserne er jo så langt fremme på hele elektrificeringen her, at, at om 10 år er det jo helt andet, altså Billedet vi har også af persontransporten, ikke og bilindustrien i Tyskland, som jo lidt er af mange arbejdspladser, er jo udfordret af dels hele overgangen fra diesel og benzin, som er gået for langsomt, går for langsomt, over i retning af det her med førerløse biler og delebiler, og det er sådan en en trippel. Whammy, der, som, som den der tyske bilindustri jo er udfordret af, fordi det sænker jo efterspørgselen efter biler, helt grundlæggende, Æ, og, og med meget stor fakser, og det er så altså mange, det er vis af arbejdspladser, vi snakker om mm. her, ikke? Mm. Og, og, og jeg tror, vi har et helt andet syn på det her med biler i 2030. Æ, jeg, jeg tror slet ikke, der vil være det, eller håber på, det kan være, det, det er jo fremtidsmusik og ønsketænkning det her, ikke. men, men, men vi har reduceret forbruget ret kraftigt, og langt, langt hovedparten af det vil være elektrisk. Så jeg, jeg tør ikke sige, at der ikke er benzinbiler på gaden der, men, men det, det er så altså tæt på. Men, men man kan sige, at det er jo så der, hvor det er vigtigt, at vi går ind som mm. lovgiver og, og presser på og sætter øh, regulering op. Fordi hvis vi, sidder, vi bare venter på en tysk bilindustri, der ikke har leveret, øh, så, så er det jo ikke sikkert, at vi kommer i mål. Og apropos øh, det der med lovgiver, så er der effekten af sådan nogle her tal. Øh, alt det øh, med tal kan jo generere en hurtig historie, fordi at, øh, man tænker, at nu er der så meget, og nu kan vi sætte så, og så meget tal på. Og noget af det, der genererer historie, det er, når man har sat sig et mål for reduktion af CO2-udslip. Øh, og jeg spurgte øh, også John Norbo, øh, hvad det mest presserende klimatiltag, øh, som EU kan fremme i 2020'erne, var. Og han svarede, at... Øh, EU's 2030-mål skulle hæves, som du sagde, at du var inde på før, til 65% reduktion i forhold til år 1990. Og det ville sætte en klar og ambitiøs ramme for handling i de her sektorer. Og som du også selv sagde, så annoncerede Funderlein et delmål på 55 procent i år 2030, på vej mod en fuld neutralitet i 2050. Men jeg vil gerne spørge jer, de her effekten af de her mål, af de her tal, som jo kan virke enormt abstrakte for os andre, men som jo har den effekt, at de går hele verden rundt, og så er der nogen, der siger, nu har vi så sat det og det mål, men... men men hvad betyder det egentlig? Altså er det sådan noget, man kan tage ned i banken og sige, nu har de sat et mål, øh, og derfor vil jeg gerne have et lån for... Øh fordi nu skal jeg virkelig udbygge gården eller nej, nej men, men det det gør det er jo at det giver jo altså det giver jo det, giver jo det, det giver man skal nå og det betyder at man både som, som erhvervsliv men også som som ligesom kan så se hvordan kommer vi så så frem mod det og man kan sige herhjemme altså er det jo lykkedes at presse en en 70% målsætning i 2030 igennem og det gør jo så, at i virkeligheden har både Enhedsæsten og det radikale Venstre en løftestang over for den siddende socialdemokratiske regering til at sige, så skal der leveres på det. For det er klart, havde man ikke et mål, så ville, så ville det hele kunne fise ud. Og så ville der i virkeligheden sikkert florere endnu flere tal. Altså fordi så ville den ene ministerie kunne regne det ene sådan helt vildt underlige tal ud, som, som, som her og Jensen ville have ekstremt svært ved at se. Nu ved vi, hvor vi skal hen. Og så er det klart, så skal man så lave handlingsplanen og politikken, der, der kommer derhen. Der, hvor vi i virkeligheden sidder i EU, hvor vi diskuterer en, en bindende europæisk klimalov, som er vanvittigt vigtig lige nu, øh, det er jo det er jo i virkeligheden, at vi, vi er lidt bag efter Danmark. Øh, og, øh, og der er problemet med så bare, at, at der ser det desværre ingen, ingen gang ud til, at vi måske kan, kan få... Øh, vi kan slet ikke få de 65, ser det ud til. Heldigvis er det lykkedes at presse regeringen til at arbejde for det, men EU-parlamentet er kun ind på, på en målsætning om, om 60 i deres position i forhandlingerne, og, og kommissionen på, på 55. Så, så, så ja, det er nogle tal, men har vi ikke den der målsætning på plads, jamen hvad er det så overhovedet, altså hvad er det så, vi skal anlægge alle andre politikker efter? Mm. Så derfor, derfor er det vigtigt. de er det, vigtige, det du siger, ja. de er mega vigtige. Er vigtige. du enig, i Ja, bestemt. Ja. Uh, det, det er, og det er jo vigtigt at have at, at, at stræbe efter. Ikke? Og, og, og jeg kan huske, da, da vi i Danmark blev enige om den der 70 målsætning, så skulle jeg uh, forklare kolleger om det. Ikke? Og, og, og så nogle af østeuropæerne og sagde, ah, 17, yes, very good. Ikke? Og så sagde nej, nej, det er 7-0. <laughs> <laughs> det er da klart, det er enormt vigtigt netop, fordi det giver noget at stræbe efter. Mm. Men... Altså, jeg synes jo også, at det er vigtigt at være øh, opmærksom på de udfordringer, det så giver, når der leveres. Jævnfør den diskussion, der er i Danmark i øjeblikket. Mm. Hvor vi er så langt bagud i forhold til at nå den her 70 målsætning, Og ja. hvor der er store uenigheder mellem enighedslisten og radikale også om, hvad den videre er. Øh, så ja, mål er vigtigt. Men, men jeg tror bare for det første, man skal være opmærksom på, at situationen er jo vidt forskellig i de forskellige EU-lande. Og vejer du de, de ting op? Altså, du kommer jo ikke i nærheden af 65 procent reelt selvom man så gerne ville det. Og, og, og det, jeg tror bare, at pointen er, at, at, at der vil også være en opmærksomhed på, at der bliver leveret, at der bliver leveret på de mål, man sætter sig. Og, og det tror jeg altså at hører med til historien. Så ja, som ambition, men det skal også, være, det skal også gøres på en måde, så der leveres. Men, men okay, ja. ganske kort, altså der er to grunde til det vigtige, at EU har en høj ambition. Mm -hmm. For det første, fordi de 65, som John Norbu siger, altså der skal man op på, hvis man skal, skal den nødvendige reduktioner i forhold til videnskaben. Den anden ting er jo, at hele den der problematik, som mange har herhjemme, med, er der fare for, hvis vi går foran, som vi jo gør, når vi har en 70 småsætning, at vi så kommer til at tabe arbejdspladser, at det får en, en negativ konsekvens. Den bedste løsning på det, det er jo, at alle andre EU-lande også leverer en voldsomt stor grøn omstilling. Fordi, jamen så, hvor er det så, at Aalborg-Portland i virkeligheden skulle flytte hen Mm. Altså fordi hvis du begynder at skulle fragte det fra, fra langt uden for EU, øh, og der oven bliver lagt en, en, sådan en, en såkaldt sådan EU carbon border tax på import, så det vil blive beskattet, jamen så er der jo ikke noget sted at flytte hen, så bliver arbejdspladserne her. Og derfor, derfor er det, sådan en, ja, det, det, har, altså det er både afgørende for at komme i mål med Paris-aftalen, det er også afgørende for at i virkeligheden at komme af med alle de bekymringer, som nogen kan have. At, at det her at det er farligt at gå foran. Jeg mener, det er vigtigt, at man går foran, men det er altså også vigtigt, at andre følger med. Og du refererer til den her 12 på CO2, som man yeah. diskuterer lige nu. Hvis vi lige prøver at, at finde ud af, hvad der egentlig er bag sådan nogle tal her, sådan nogle mål, så har vi jo haft sådan et lille eksperimentarium, kan man måske sige, i indeværende år, hvor vi har haft en coronakrise, som har betydet, at vi har beskæftiget, os, at vi har siddet i vores... Hjem. Vi har, har været mindre i beskæftigelse, vi har haft hjulene kørende mindre, der har været mindre transport, der har været mindre lufttransport, etc. etc. Øh, I 2020 er vi trods det på vej til at være det varmeste år igen nogensinde. Øh, men øh, drivhusgasudslippet er faldet globalt med 8,8 procent. Så når vi siger 70 procent så kan man jo så ligesom holde det op og sige, at det her, de er, altså 70% er fandme meget, udskyld at jeg banner, men det er jo det meget, er æh, når man ser, hvad indeværende år har bevirket. 8,8%. Men hvilken rolle har sådan en pandemi her i den her omstilling? Altså, hvad kan vi bruge? Altså, kan man bruge det øh, positivt? Morgen. Ja, noget af det kan man, ikke? Men allerførst, det er jo skrækligt, altså, der er jo ikke noget mm. godt at sige om en, en pandemi som den her, og, og alle de mennesker, der er døde, og familier, der er i sov, altså, det, det er jo alt skrækligt, ikke? Men, men øh, altså, hvis vi kan tage med os eksempelvis noget så lavpraktisk som det her med at bruge videomøder mere, end vi gør, og rejse mindre af den grund, øh, jamen, så er der da også nogle gode ting, vi, vi, vi kan tage med os, ikke? Mm. Bare helt lavpraktisk, altså, øh, plenarforsamling i Strasbourg, og man kunne gøre virtuelt nu. Ikke? Og, og, og det vil sige, at i stedet for at rejse til Strasbourg, så har jeg sidder herinde i, i, i midten af København og været igennem på et videolænker. Det er jo skønt, at lad os af det og, og bruge det på, på en god måde. Ikke? Jeg hører fra mange virksomheder, hvordan er, altså, de har skåret vildt og voldsomt deres rejsebudgetter og, og kommer det op igen, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det gør noget, rejseri vil der være engang, når, når vaccinen er kommet. Men der vil der være nogle ting, som vi skal, hvor vi skal tænke os om og sige, okay, altså, kan vi ikke tage... Kan, kan vi ikke tage de gode ting med altså, altså, her i iblandt det her med at ikke nødvendigvis at fis frem og tilbage mellem uh, Bruxelles og Strasbourg uh, hver måned, bare for at tage et, et lillebidt eksempel mm. på det her. Men accepterer vi en stærk stat og en stærk statslig regulering bedre nu, tror du, Nicolai? Ja, det der er der ingen tvivl om. Altså uh, forstået som, at det velfærdssamfund, som vi har, har vist sig at være fuldstændig afgørende for at komme godt igennem krisen. Og det, at vi uh, bruger... Uh, Fællesskabet til at hjælpe hinanden, når der er en krisesituation, det viser også, at vores samfund, øh, altså det danske samfund, har klaret sig langt, langt bedre gennem den her krise, end, end rigtig mange andre samfund. Så som jeg tror da helt klart, at den, det, det viser da, at et, et, et ret veludviklet velfærdssamfund som Danmark står stærkt i, i en svær krise, krisetid. Og det er jo forfærdeligt, når der er en, en pandemi, og det er der jo ikke noget godt i, men man kan sige, at man, man lærer en lektie måske i forhold til, hvordan man skal løse kriser. Fordi det er jo helt sikkert, at vi kommer jo i kriser igen. Mm. Det kan være en ny pandemi, men det kan jo også være den økonomiske krise, som vi også står i nu. Og ikke mindst den, den klimakrise, som er fuldstændig afgørende at få, få løst. Og der kan man sige, at der har vi jo lært den lektie, at vi kan gøre rigtig mange ting, hvis vi vil. Mm. Som vi slet ikke troede var muligt i går. Og, og den, øh, den lektie er der, er der rigtig vigtig at huske, når vi skal, skal løse klimakrisen. Og jeg, jeg vil egentlig gerne ind i det her med øh, stat i forhold til det private, øh, eller overstat i forhold til det private. Øh, tidligere i år, der aftalte stats- og regeringscheferne jo at afsatte de har lavet et nyt flereårigt budget for EU øh, for årene 21 til 2027. De afsatte 1.074 milliarder. Euro, og i det beløb skulle man finde 750 til at afhjælpe den her krise. Og så aftalte de så også, at 30 procent af det samlede beløb, det vil sige 550 milliarder, skulle gå direkte til klimainvesteringer. Det vil sige, at man skal hjælpe os igennem krisen, men at det, skal vi meget klogt jo omlægge en hel masse ting. Er det planøkonomi? Er det statskapitalisme? Morten? Nej, øh, det, det er det jo ikke, altså øh, og meget af det er jo også i øvrigt, at du skal udrejse kapital på markederne, så det er enormt privatkapitalistisk langt hen ad vejen, ikke? Og i øvrigt, lægge fra pandemien, det er jo også at føre en ansvarlig økonomisk politik altså undskyld mig, det råderum, som vi bruger på livet løs af hjemme, er jo skabt af arbejdsmarkedsreformer mm. arbejdsudbud, altså øh, så det der med at have orden i eget hus og føre en ansvarlig økonomisk politik tror jeg da, håber jeg da på, også er en læring af det her at er vi er nødt til at have et robust samfund, og det indbefatter, og have en robust økonomi med, hvad det indbefatter. Og det er ikke bare et spørgsmål om at fordele sig ud af det, det er faktisk et spørgsmål om at skabe sig ud af det, og, og det håber jeg da også, vi kan tage med. Dernæst er, er, er det jo helt oplagt at pandemier kender ikke landegrænser. Altså et stærkt europæisk fællesskab er helt afgørende for det her. Vi har ikke været gode nok til det. Og, og de der situationer, der var i starten af pandemien, hvor lande ikke ville hjælpe hinanden med, med værnemidler og, og, og de typer indsatser på sundhedsområdet. Fordi vi jo meget bevidst har sagt, at det er ikke noget EU skal blande sig i og røre ved. Der tror jeg da og håber der på at vi har lært af det, at jo, der er ved Gud en, en fornuft skabt i et stærkt og forpligtet fællesskab også i forhold til pandemier og beredskaber. Og det håber der en anden lektie af, af, af alt det her. Og så endelig i forhold til finansieringsdelen af det, hvis vi skal lykkes at komme imod med den grønne omstilling, så kræver det privat kapital. Det her kan vi ikke bare bruge offentlige penge på alene. Det er pensionskasser, det er finansielle institutioner, det er grønne obligationer, og det er der i høj grad privat om, om noget her. Det er jo regulering, mm. og det er jo og det er demokratiske beslutninger. Og, det er også penge, jo. Ja, ja, og det er mm. penge. Nå jo, men altså, man kan sige, hvis, hvis man bare sætter sig tilbage og siger, at vi er en pandemi, vi er en... Øh, stor økonomisk krise, og nu skal markedet bare løse det, øh, så ville så vil det jo være ragnarok rundt omkring på gader. Nå, men, altså, hvis ikke, det kan man jo også se. Altså, hvis, ingen, hvis ikke der var en arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis ikke der var indsatser for at hjælpe virksomheder igennem krisen, øh, osv., mm. så ville så vil vi jo være langt, langt hårdere ramt af, af coronaen, og så ville øh, vil det ikke kunne gå. Men man kan sige... Ja, altså vi kommer, vi kommer hverken til at klare coronapandemien eller klimakrisen uden at træffe politiske beslutninger. Og der har vi jo den erfaring i Danmark, at da man så en, en, en oliekrise tilbage i 70'erne, så træffede man nogle politiske beslutninger, nogle demokratiske beslutninger, der investerede i vind, der investerede i, i vedvarende energi, og som, som har bragt os ekstremt langt, og det har skabt grønne arbejdspladser, det har gjort os til en, en, en enormt stærk økonomi. Og det er jo i virkeligheden det, vi skal, skal gå endnu længere i den, den retning. Og, øh, og få hele Europa med. Jeg vil gerne øh, have os sådan tilbage der til nytårsaften i, øh, i 2029. Til der. <laughs> og så slutter vi der tilbage, når vi sidder med vores plantebøff, øh, og med de øh, europæiske gæster, der er kommet. Ja, vi har champagne, og vi har kongehuset, ja. og vi har de europæiske gæster, som er kommet med toget, højhjærdstidstoget, øh, ind øh, til, til landet, og Øhm, når vi sidder der, så har vi jo også en måske ændret verdenspolitisk situation, fordi det er jo sådan at den det ressourceforbrug, som vi har nu, øh, holder verden i en særlig balance. Altså olie har holdt øh, verden sikkerhedspolitisk og pol politisk alliancepolitisk øh, i en vis balance, og den balance vil ændre sig. De traditionelt olieproducerende lande, de vil jo blive fattigere. Med mindre at de virkelig råber sig med omstilling økonomisk. Og det vil bevirke nogle andre alliancepunkter. Hvad gør jeg tanker om, hvad den her omstilling i virkeligheden betyder for sådan rent geopolitisk? Jeg tænker at det er en, det er en ekstremt god anledning til at blive uafhængig af forskellige slyngler rundt omkring. Nå jo, men altså, hvis man vil importere gas, jamen så er der en, der rigtig gerne vil gøre det. Det er Putin. Øh, og det er, jo, det er jo det, man lægger op til, eksempelvis med Nord Stream 2. Så, så det her med at blive øh, uafhængig af fossile brændsler, er at, have en, at gå foran med den grønne omstilling, dermed også skabe arbejdspladserne, udvikle teknologierne, øh, jamen det er både det, der kan skille arbejdspladser, men det er også det, der kan, kan gøre, at, øh, at man ikke har situationer, hvor man, hvor man kommer under massiv pres øh, Er det et frihedsbrev? Af stater, siger du? Eller? Det håber jeg da det kan blive. Altså, dem, det kan man jo se i dag, at, at, at hvorfor er det, at, at selvom øh, Putin bomber øh, civile øh, i Syrien, så vil den tyske regering rigtig gerne have en Nord Stream 2 øh, gasledning mm. ned gennem Østersøen. Jamen det er jo fordi, man, man har en afhængighed af fossile brændsler, og den skal vi, den skal vi væk fra. Hvad ja, siger du, mor. Jamen... Øh... Jeg siger, at noget af det, der er så fascinerende ved den der nye altså sådan form for energi og teknologi, er jo, at den er lokalt produceret i høj grad. At vind og sol, som jo er de energikilder hvor priserne er faldet mest over de sidste 5-10 år, at de vinder frem. Og det er jo heldigvis på bekostning af import af olie fra sløngestaterne i Mellemøsten eller fra Putin. Så det er der nogle fantastiske geopolitiske perspektiver i, at, at, at gøre sig fri af det jerngreb, som ikke mindst altså vores gode venner i Østeuropa jo, altså virkelig er, er, er meget optaget af. Når der, der gjorde det indtryk på mig i mine år i Europaparlamentet, så er den der oplevelse af, hvor bange Østeuropæerne er for russerne, og, og hele det der tema med energisikkerhed, som jo ikke er noget, som vi tænker synderligt over i Danmark, fordi vi har de forudsætninger, vi har. Men det er virkelig et vigtigt punkt. Og, og det at kunne gøre brug af lokale, energikilder, som sol og vind reducerer afhængigheden af import udefra og det er der nogle fantastiske perspektiver i og med det opløftende budskab nytårsbudskab og et frihedsbrev, så er vi faktisk nået til vejs ende i denne her podcast om Europas Grønne Omstilling i 20'erne. Tusind tak, fordi I var med. Morten Helve, medlem af Europaparlamentet for Det Radikale Venstre, og dig, Nikolaj Vilumsen medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Og jeg hedder Anne sophie Hallerop, og podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Medier for Europaparlamentets kontor i Danmark.